Пустинкою, заплямованою червоним, притиснутою до ноги, що трапилося потім? Дойл наполягав на тому, щоб вивели мадемуазель де Бельфор, щоб її не залишали саму. Потім він запропонував Фантерпу привезти лікаря. Отже, мадемуазель Робсон і місія Фантерп вийшли із мадемуазель де Бельфор, і протягом наступних п'яти хвилин вони були зайняті на палубі з боку порту. Каюта, мадемуазель Бауерс, доктора Беснера та де Дебельфор усі зі сторони порту. Саймону потрібно всього дві хвилини. Він дістає револьвер з-під дивана, знімає туфлі, біжить тихо, наче заяць правим бортом, заходить у каюту дружини, підкрадається до неї, поки вона спить, прострілює їй голову, ставить пляшечку з-під червоного чорнила на умивальник Її не повинні знайти в нього. Біжить назад, хапає оксамитово шаль мадемуазель Ван Скалер, яку він заздалегідь заткнув у крісло. Замотує її навколо револьвера і стріляє собі в ногу. Крісло, у яке він падає, цього разу вже справді від болю. Біля вікна. Він відчиняє вікно і викидає револьвер, замотаний разом зі зрадницькою хустинкою, в оксамитову шаль у ніл. Неймовірно, вигукнув Рейс. Ні, мій друже, неймовірно. Пригадайте свідчення Тіма Алертона. Він чув постріл, за яким слідом ішов плескіт. І він чув ще щось кроки людини, яка біжить, людини, яка бігла вздовж його двері. але ніхто не міг бігти вздовж бортової палуби. Він чув тупіт Саймона Дойла в шкарпетках коли той біг повза його каюту. Усе одно я кажу, що це неможливе, наполягав рейс. Жодна людина не може зробити це все за мить, особливо такий хлопець, як дойл, дуже повільний у розумових процесах. Але дуже швидкий і вправний фізично. Це так, але він не зміг би цього всього спланувати. А він не сам це спланував, мій друже. Якраз тут ми й помилялися. Злочин здавався спонтанним, але він не був спонтанним. Як я вже сказав, це ретельно спланована і добре продумана справа. Саймон Дойл не випадково мав у кишені пляшку червоного чорнила. Ні, це був задум. У нього не випадково виявилася з собою проста, непозначена хустинка. Жаклін де Бельфур не випадково копнула револьвер під диван. Щоб він був не на виду і про нього згадали пізніше. Жаклін? Звісно, дві половинки вбивці. Що забезпечило Саймонові його Алібі? Постріл зроблений жаклін. Що забезпечило Жаклін її алібі? Наполегливість Саймона, завдяки якій медсестра вирішила залишитися з нею на всю ніч. Разом ці двоє мають усе необхідне для скоєння злочину. Холоднокровний винахідливий мозок Жаклін де Бельфор для планування та фізичні дані чоловіка, який може виконати сплановане з неймовірною швидкістю. Погляньте на це з правильного боку і матимете відповіді на всі запитання. Саймон Дойл і Жаклін кохали одне одного. Уявіть, що вони й досі закохані. І все стає зрозумілим. Саймон позбувається багатої дружини, Успадковує її гроші та пізніше одружується зі своїм давнім коханням. Дуже винахідливо. Частиною плану було те, що Жаклін переслідувала мадам Дойл. Саймон удавав гнів, та все ж були пущення. Якось він розповідав мені про владних жінок, говорив із непідробною гіркотою. Тоді я мав зрозуміти, що він мав на увазі свою дружину, а не Жаклін. А ще його ставлення до дружини на публіці. Пересічний мовчазний англієць, такий як Саймон Дойл, дуже б збентежено виявляв почуття. Та Саймон, насправді, не надто гарний актор. Він перегравав із відданістю. Або ж та моя розмова з мадмазель Жаклін, коли вона вдала, що нас хтось підслуховував. Я не бачив нікого. І там нікого не було. Але це був Корисний маневр для відволікання уваги пізніше. Однієї ночі на цьому судні мені здалося, що я чув Саймона Талінет біля своєї каюти. Він казав, час усе вирішити. То справді був Дойл, але говорив він із Жаклін. Фінальна драма була ідеально спланована і розрахована в часі. Для мене снодійне, щоб я не міг запхати свого носа в непідходжий момент. Мадуазель Робсон вибрали свідком влаштованої сцени. Мадуазель де Бельфор вдає муки сумління й істерику, створює багато галасу, щоб ніхто не почув пострілу. Насправді, це була надзвичайно розумна ідея. Жаклін каже, що вона стріляла вдола, мадуазель підтверджує, фанторп теж. І коли оглядають ногу Саймона, то бачать, що його справді підстрелили. Це неспростовно. Для них обох ідеальне алібі. Щоправда, ціною болю і ризику для Саймона Дойла, але рана мала точно його знерухомити. Проте потім план пішов не так. Луїза Борже не могла заснути. Вона піднімалася сходами і бачила, як Саймон біг до каюти дружини, та назад. Доволі легко зв'язати все, що трапилося наступного дня. І тому через жадібність Покоївка пропонує ціну за своє мовчання, тим самим підписуючи собі смертний вирок. Але ж містер Дойл не міг вбити її, заперечила Корнелія. Ні, інший партнер в це вбивство. При першій же можливості Саймон Дойл просить побачитися Жаклін. Він навіть просить мене залишити їх самих. Тоді він їй каже про нову загрозу. Вони мусять діяти миттєво. Він знає, де зберігаються скальпелі Беснера, після злочину скальпель витирають і повертають на місце. А потім уже, запізнюючись і добре задихавшись, Жаклін де Бельфор поспішає на обід. Але знову не все йде добре, оскільки мадам Отерборн бачила, як Жаклін заходила в каюту Луїзи Бурже. І вона стрімголов мчить розповісти про це Саймону. Жаклін – убивця. Ви пригадуєте, як Саймон кричав на бідну жінку? Ми думали, нерви, але двері були відчинені, і так він намагався повідомити про небезпеку спільницю. Вона почула і діла блискавично. Вона пам'ятала, що Пеннінгтон згадував про револьвер. Схопивши його, дівчина підкралася до дверей, стала уважно слухати і у критичний момент вистрілила. Якось вона вихвалялася, що чудово стріляє, і то були не слова. Після третього злочину я сказав, що були три шляхи, якими міг піти вбивця. Я мав на увазі, що він міг піти до корми, тоді злочинцем був би Тім Алертон, міг перестрибнути через борт. Мало ймовірно, або зайти в каюту. Каюта Жаклін була як раз через дві від каюти доктора Беснера. Їй треба було лише викинути револьвер, влетіти в каюту, скуйовдити волосся та впасти на ліжко. Це було ризиковано, але вона мала лише цю єдину можливість. Запала тиша, а тоді Рейс запитав, що трапилося з першою кулею, яку дівчина випустила в Дойла. Гадаю, вона влучила в стіл. Там є свіжа дірка. Думаю, що Дойл мав час витягти її за допомогою кишенькового ножика і викинути через вікно. Звісно, у нього був запасний патрон, щоб здавалося, що здійснили тільки два постріли. Вони все продумали, зітхнула Корнелія. Це жахливо. Поро мовчав. Але не від скромності. Здавалось, очі детектива промовляють. Ви помиляєтеся, вони не взяли до уваги Еркюля Поаро. Голос він відповів А тепер, докторе, ми підемо й поговоримо з вашим пацієнтом. Пізніше, того вечора, Еркюль Поаро постукав у двері каюти. Його запросили, і він увійшов. Жаклін де Бельфор сиділа в кріслі. В іншому кріслі біля стіни сиділа кремезна покоївка. Очі Жаклін задумливо вивчали Пуаро. «Можна вона вийде?» Поро кивнув жінці, і та вийшла з каюти. Детектив підсунув її крісло і сів біля Жаклін. Обоє мовчали. Обличчя Пуаро було сумне. Нарешті дівчина заговорила. «Що ж, усе закінчилося», – сказала вона. Нам вас не обдурити, мсьє пару. Чоловік зітхнув і замахав руками. Він здавався надиво-мовчазним. І все ж, задумливо продовжила Жаклін, бачу, що доказів у вас небагато. Звісно, ви маєте рацію, та якби ми вийшли сухими з води, мадмуазель, інакше не могло бути. Ваші докази дають логічне пояснення, але вони не переконали б суд присяжних. «Та тут уже нічого не вдієш. Ви настільки вразили Саймона, що він здався без бою. Цілком втратив контроль, бідолаха, і у всьому зізнався». Вона похитала головою. Він не вміє програвати достойно. «Зате й ви не вішаєте носа». Жаклін раптом розсміялася дивним, веселим і зухвалим смішком. «Так, я ніколи не вішаю носа». Вона глянула на нього і імпульсивно сказала не переймайтеся так, Мсьє Пуаро, тобто через мене. Ви ж переймаєтеся, так? Так. Але ви не збиралися відпустити мене? Ні, тихо відповів Еркюль Поро. Дівчина кивнула з тихою згодою. Не варто бути сентиментальним. Я ж можу зробити це знову. Я небезпечна для інших. Я й сама це відчуваю. Тоді вона задумливо продовжила. Убивати людей жахливо легко. Ви починаєте відчувати, що це не має значення, що лише ви маєте вагу. Це небезпечно. Жаклін затихла, а тоді, ледь усміхаючись, додала. Ви зробили для мене все, що могли. У ту ніч, Васуані, ви порадили не відкривати свого серця злу. Ви тоді знали, що в мене на думці? Детектив похитав головою. Я тільки знав, що кажу правду. Так, це була правда. Знаєте... «Тоді я могла зупинитися. Я майже зробила це. Я могла сказати Саймону, що не робитиму цього. Але тоді, мабуть...» Вона обірвала фразу, відтак спитала. «Хочете це почути? З самого початку?» «Якщо ви хочете розповісти, мадемуазель?» «Так, гадаю, що хочу. Насправді все просто. Бачите, Саймон і я кохали одне одного». Це було прозаїчне твердження, та за легкістю її тону ховалися глибокі почуття. Пору просто підсумував. «Для вас було достатньо самого кохання, але не для нього. Мабуть, можна і так сказати. Але ви не зовсім розумієте Саймона. Йому завжди страшенно хотілося грошей. Йому подобалося все, що можна за них купити. Коні, яхти, аксесуари для спорту, красиві речі» якими людина так пристрасно захоплюється. А він ніколи нічого не мав. Саймон такий простат. Він як дитина. Якщо чогось хоче, то все й зараз. І все ж він ніколи не намагався одружитися з якоюсь огидною багатійкою. Він був не з тих людей. Потім ми зустрілись, і усе начебто було добре. Ми лише не знали, коли зможемо одружитися. Він мав гарну роботу, але втратив її, частково з його вини. Якось він намагався хитрувати грошима і одразу ж попався. Я не вірю, що він справді хотів когось обманути. Він просто подумав, що для міста це звична практика. Обличчям чоловіка майнула тінь, та він прикусив язика. Ми опинилися в складній ситуації, але тоді я згадала Лінет з її новим маєтком і поспішила до неї. Я любила Лінет, месь'я поро, дуже любила. Вона була моєю найкращою подругою, і я ніколи б не подумала, що між нами щось може стати. Я лише гадала, яке щастя, що вона багата. Для нас із Саймоном усе б змінилося, якби вона дала йому роботу. Вона була дуже мила і сказала привезти Саймона, щоб вони познайомилися. Саме тоді ви бачили нас у ресторані, у тітоньки. Ми святкували хоча й не могли собі цього дозволити. Жаклін замовкла, зітхнула і продовжила. Тепер я скажу вам щиру правду, месье Поро Хоча Лінет мертва, правда не зміниться. Ось чому мені не шкода Лінет навіть зараз. Вона пішла на все, щоб забрати в мене Саймона. Це чиста правда. Думаю, вона ні на мить не вагалася. Ми були подругами, але вона не зважала. І попри все переслідувала Саймона. А Саймону плювати було на неї. Я багато наговорила вам про збагливість, та, звісно, усе було не так. Лінет йому була непотрібна. Саймон вважав її красивою, але надзвичайно владною. А він ненавидів владних жінок. Ця ситуація його справді бентежила. Але йому дуже подобалося думати про її гроші. Звичайно, я це бачила, і зрештою запропонувало йому покинути мене й одружитися з Лінет. Але він відкинув цю ідею, сказав, що з грошима чи без, а шлюб з нею став би пеклом. Саймон пояснив, що хотів би сам мати гроші, а не дозволити багатій дружині контролювати його гаманець. «Я почуватимуся, як клятий принц-консорт», – так він сказав, і додав, що ніхто, крім мене, йому не потрібен. «Гадаю, я знаю, коли в нього виникла ця ідея. Якось він обмовився. Якби ж я з нею одружився, а десь через рік вона померла, залишивши мені все майно. І щось дивне промайнуло в його очах. Тоді він вперше про це подумав. Саймон часто говорив, як було б зручно, якби Лінет померла. Я сказала йому, що це жахливо, і він припинив ці балачки». Якось я побачила, що він читає про миш'як. Я висварила його, а він засміявся і відповів, «Хто не ризикує, той не п'є шампанського». Це, мабуть, єдиний раз у житті. Я настільки близько до великих грошей. Невдовзі я зрозуміла, що він уже все вирішив. Мені стало страшно, справді страшно. Бачте, я розуміла, що він ніколи з цим не впорається, він така наївна дитина, йому бракує витонченості, у нього зовсім немає уяви. Він би напакував її миш'яком і чекав би, що лікар назве причиною смерті гастрит. Він завжди вірив, що все скінчиться добре, тому мені довелося втрутитися, щоб приглянути за ним. Жаклін сказала це так просто, але щиро Пуаро не сумнівався, що її мотивом було саме це. Вона не хотіла грошей Ліне Тріджви, але кохала Саймона Дойла. Так, шалено кохала, що не зважала на мораль і милосердя. Я все думала і думала, намагалася розробити план. Мені здавалося, що основним має бути алібі для нас обох. Знаєте, якби нам із Саймоном довелося свідчити одне проти одного, свідчення мали б звільнити нас від підозр. Мені було просто вдавати, що я ненавиджу Саймона. За таких обставин це було природно. Якщо Лінет загине, ймовірно, підозрюватимуть мене. Тому краще, щоб мене одразу ж запідозрили. Ми продумали всі деталі. Я хотіла, щоб у разі помилки піймали мене, а не Саймона. Але він хвилювався за мене. Єдине, що мене тішило, що не мені доведеться це робити». Я просто не змогла б. Не можна отак зайти і холоднокровно вбити людину, коли вона спить. Я не пробачила лінет і думаю, вбила б її, дивлячись, просто у вічі. Але не інакше. Ми все ретельно спланували, та Саймон однаково пішов і написав ту криваву уже, що було дуже по-дурному. Та він на такі дурниці й здатен. Проте й це нам зійшло з рук. Порокивнув. «Так, ви не винні, що Луїза Борже не могла заснути в ту ніч, а потім, мадемуазель?» Шаклін глянула йому просто в очі. «Так», – сказала дівчина, – «жахливо, еге ж? Повірити не можу, що я це зробила. Тепер я розумію, що ви мали на увазі, коли просили мене не відкривати свого серця злу. Ви чудово уявляєте, як це сталося». Луїза дала Саймону зрозуміти, що вона все знає. Саймон попросив вас привезти мене. Коли ми залишилися на самоті, він розповів про це. Сказав, що саме я повинна зробити. Я навіть не жахнулася. Мені було страшно, так страшно. Ось що робить з людьми вбивство. Ми з Саймоном були в безпеці, у цілковитій безпеці, якщо не зважати на ту жалюгідну шантажистку француженку, Я принесла їй усі гроші, які в нас були. Спершу б давала, що намагаюся підлизатися до неї, а коли вона перераховувала гроші, я це зробила. То було доволі просто. Це й найбільше жахає. Це настільки просто. І все одно ми не були в безпеці. Мене побачила місіс Отерборн. Вона тріумфально пронеслася палубою до вас і полковника Рейса. Я не мала часу думати і діла швидко. Це було майже захопливо. Я знала, що цього разу ситуація критична. Схоже, це додало мені духу. Вона знову на мить замовкла. Пам'ятаєте, ви потім прийшли в мою каюту? Ви сказали, що не знаєте, чому прийшли. Я була така нещасна, така налякана. Я думала, що Саймон помре. «А я на це сподівався», – відповів Поро. Жаклін кивнула. «Так, для нього це було б краще. Я не те мав на увазі». Дівчина глянула на суворе обличчя і тихо сказала. «Не надто шкодуйте мене, сє, поро. Зрештою, моє життя завжди було непросте. І якби нам усе вдалося, я була б дуже щаслива і, можливо, ні про що не шкодувала б. Та оскільки сталося інакше – Треба й через це пройти. Вона додала. Припускаю, покоївка наглядає, щоб я не повісилася, чи не проковтнула чудодійної капсули цианіду, як у книжках. Не хвилюйтеся, я такого не робитиму. Саймону стане легше, якщо я буду поруч. Погоров став. Жаклін також піднялася і раптом з усмішкою сказала. Пам'ятаєте, я говорила що треба слідувати за своєю зіркою ви відповіли що зірка може виявитися не справжньою і я сказала дуже погана зірка сер ця зірка впала детектив вийшов на палубу а її сміх досі дзвенів у його вухах у досвіта вони прибули до шелала скелі пану розпускались у води Нілу. поеро прошепотів яка дика країна! Поруч із ним був рейс. Ну, ми вже закінчили, – сказав він. Я домовився, щоб Річетті зійшов на берег першим. Я радий, що ми спіймали його. Запевняю вас, він дуже хитрий. Багато разів йому вдавалося вислужнути з наших рук. Тоді він продовжив. Ми повинні знайти носилки для Дойла. Дивно, що він втратив над собою контроль. «Мене це не дивує», – відповів Пуаро. «Він із тих злочинців, що дуже наївні і пихаті». «Та коли ви піддаєте сумніву їхнє самолюбство, усе скінчено. Вони зізнаються в усьому, як діти». «Його варто повісити. Він холоднокровний негідник. Мені шкода дівчину, але вже нічого не вдієш». Детектив похитав головою. «Люди кажуть, що любов виправдовує все». Але це не так. Жінки, які можуть любити так, як Жаклін любить Саймона Дойла, дуже небезпечні. Перший побачивши її, я подумав. Вона аж занадто його кохає та дівчинка. Це правда. Корнелія Робсон підійшла до них. О, ми майже прибули, мовила вона, і через хвилину додала. Я була з нею. З мадемуазель де Бельфор? Так. Я подумала, що їй страшно лишатися замкнутою з цією упокоївкою, та боюся, що кузина Марі дуже розізлилася. Міс Ван Скайлер повільно наближалася до них палубою. Її очі палали гнівом. «Корнеліє, ти огидна!» – вигукнула вона. «Я одразу відправлю тебе додому!» Дівчина глибоко вдихнула. «Пробачте, кузина Марі, але я не поїду додому. Я збираюся заміж!» «Нарешті до тебе дійшло!» – різко відказала стара жінка. Фергісон з'явився за рогу палуби. «Корнелія, що я чую?» «Це ж не правда!» – мовив він. «Це правда!» – наполягала дівчина. «Я збираюся заміж за доктора Беснера. Він попросив моєї руки вчора ввечері». «І чому ви підете за нього? Бо він багатий?» – злісно спитав Фергісон. «Ні, не тому, – обурилась Корнелія. – Він мені подобається, він приємний і дуже багато знає, і мене завжди цікавили лікарні та хворі, думаю, з ним я буду щаслива. – Ви хочете сказати, що радше вийдете за цього огидного старого, ніж за мене? – з недовірою перепитав містер Фергюсон. – Так, вийду, на вас не можна покластися, з вами я ніколи не зможу жити спокійно. «І він не старий, йому ще й п'ятдесяти немає». «У нього живіт», – злобно кинув містер Фергюсон. «А я сутула», – відказала вона. «Зовнішній вигляд не має значення. Він вважає, що я справді зможу допомогти йому в роботі, а він все пояснить мені про неврози». Після цих слів Корнелія пішла. Фергюсон запитав пару. «Гадаєте, вона ви справді вирішила це зробити?» «Звичайно». І вона вибере того пихатого старого зануду, а не мене, Без сумніву. Ця дівчина божевільна, сказав Фергюсон. В очах поароз з'явився вогник. Це жінка із власною думкою, відповів він. Мабуть, це вперше ви зустріли таку. Пароплав підійшов до пристані, судно оточили, пасажирів попросили почекати перед тим, як зійти на берег. Річетті похмурого та з темним обличчям вивели на берег два машиністи. Згодом, після незначної затримки, винесли носилки. Саймона Дойла палубою доправляли до трапу. Він сильно змінився. Увесь такий зіщулиний і наляканий, його хлопчача недбалість зникла. Жаклін де Бельфор слідувала за ним. Покоївка йшла біля неї. Вона лише зблідла – та загалом мала такий же вигляд, як завжди. Дівчина підійшла до насилок. «Привіт, Саймоне!» – сказала вона. Той швидко глянув на неї. Колишній дитячий вираз на мить знову з'явився на його обличчі. Наламав я дров, розгубився й у всьому зізнався. «Мені шкода, Джекі, я розчарував тебе!» Вона усміхнулася і відповіла. «Не хвилюйся, Саймоне!» Ми програли в грі для дурнів, оце й усе. Дівчина стояла поруч із ним, но підняли ручки насилок. Жаклін нахилилася та зав'язала шнурівку. Тоді її рука раптом потягнулася до краю панчохи, і дівчина випросталась щось тримаючи. Почувся різкий постріл. Саймон Дойл здригнувся у конвульсії та завмер. Жаклін Де Бельфор кивнула. Вона стояла якусь секунду з револьвером у руці. Дівчина ледь усміхнулася Пуаро. Потім щойно Рейс підбіг до неї. Вона приставила маленьку блискучу іграшку до свого серця і натиснула гачок. Її тіло поволі осіло безформною масою. «Де в біса вона взяла цей револьвер?» – закричав Рейс. Поро відчув, як хтось взяв його за руку. Місіс Алертон тихо запитала. Ви знали? Детектив кивнув. Вона мала два такі револьвери. Я зрозумів це, коли дізнався, що один з них знайшли в сумочці Розалі Отерборн у день обшуку. Жоклін сиділа за тим самим столиком. Коли вона зрозуміла, що має бути обшук, то поклала його в сумочку іншої дівчини. Пізніше пішла в каюту Розалі і забрала його, відвернувши увагу порівнянням помад. А оскільки її та її кают обшукали вчора, то вирішили, що немає потреби робити це знову. «Ви хотіли, щоб вона саме так вирішила все це», – зрозуміла місіс Алертон. «Так, але вона не пішла б сама. Через це Саймон Дойл помер легшою смертю, ніж заслужив». Міс Алертон затремтіла. «Кохання може так лякати». Саме тому більшість великих любовних історій закінчується трагічно. Місіс Аллертон подивилася на тіма й Розалі, які стояли під сонячними променями. Раптом вона з пристрастю мовила Але, слава Богу, є ще щастя на світі. Так, мадам, як ви кажете, дякувати Богу. Через кілька хвилин пасажири покинули пароплав. Пізніше з карнаку забрали тіла Луїзи Борже та місіс Отерборн. Нарешті на берег винесли тіло Лінет Дойл, і по всьому світу телефонні й телеграфні дроти почали розносити новину про те, що Лінет Дойл, раніше Лінет Ріджвей, відома, красива, багата Лінет Дойл, мертва. Сер Джордж Вуд прочитав про це в лондонському клубі. Стерндейл Рокфорд у Нью-Йорку. Джоанна Саутвуд у Швейцарії. Цю новину обговорювали у барі «Три корони» у Молтон-Андервуді. Худорлявий друг містера Барнабі сказав, ну, було несправедливо, що вона мала все. А містер Барнабі гостро відповів, що ж, бідненька, багатство не принесло їй великого щастя. Але незабаром вони перестали говорити про вбиту та почали сперечатися, хто виграє верхогони «Гранд Нешенал». Бо, як сказав містер Фергюсон у Луксорі, має значення майбутнє, а не минуле.